Він із пригніченим виглядом схопив із коробки жменю моїх сигар і пішов. Після цього я не бачив його два дні. На третій день він увірвався до мене з квіткою у петлиці і таким виразом обличчя, ніби його вдарили по потилиці цеглиною. «Привіт, Берті!» «Привіт, дурню! Куди це ти пропав?» «Та так, знаєш, то одне, то інше. Погода сьогодні просто дивовижна, правда?» «Так, непогана». Банківська облікова ставка знову впала. Що ти кажеш? І в нижній Селезії назріває якась колотнеча. От халепа. Деякий час він безцільно блукав по вітальні, щось бурмочучи собі під ніс. Мені здалося, що бідолаха з'їхав з глузду. «Знай, що, Берті», – сказав він, і впустив на підлогу вазу, яку перед цим зняв із камінної полиці і довго крутив у руках. «Я згадав, що хотів тобі сказати». Я одружився. Розділ 18 Усе добре, що добре закінчується. Я з подивом втупився в нього. Квітка у петлиці, безумний погляд. Так, усі симптоми вказували на те, що він говорить правду, але я все одно не міг у це повірити. Адже я був свідком стількох любовних захоплень Бінго – вони починалися з палких вигуків і пристрасних запевнень, але незабаром від усього цього залишався лише пшик. У мене в голові не вкладалося, що цього разу він таки дістався фінішу. «Одружився? Ми зареєструвалися сьогодні вранці в Холборні, Я прийшов до тебе прямо із шлюбного сніданку. Я випростався в кріслі і прийняв серйозний діловий вигляд. Тут потрібно було все гарненько з'ясувати». «Почекай, давай по порядку. Ти справді одружений?» «Так». «На тій самій дівчині, в яку був закоханий позавчора?» «Яке дивне запитання». «Та хто тебе знає?» «Гаразд, що змусило тебе зважитися на такий необачний крок?» «Я попросив би тебе, хай тобі грець, не говорити зі мною в такому тоні. Я одружився, бо кохаю її», – сказав Бінго. Вона найчарівніша жінка в «Добре, добре, вірю, але ти подумав, що на це скаже твій дядько». Востаннє, коли я його бачив, він аж ніяк не горів бажанням обсипати новоспечених молодят конфетті. «Буду з тобою відвертим, Берті», – сказав Бінго. Вона сама змусила мене до цього кроку, якщо хочеш знати. Я розповів їй, як дядько ставиться до шлюбу, і вона заявила, що ми повинні розлучитися. Якби я справді її кохав, сказала вона, я б не злякався гніву дядечка і негайно одружився з нею. Ми повинні розбігтися. Тож у мене не було вибору. Мені нічого не залишалося, як купити бутоньєрку і вирушити на реєстрацію. І що ти тепер збираєшся робити? Я вже все продумав. Після того, як ти підеш до дядька і повідомиш йому про моє одруження... Що? Ну, після того, як... Ти що ж хочеш втягнути в це мене? Він подивився на мене з виразом ображеного біблійного пророка, якому перехожий дав до рук камінь. «І це говорить Берті Вустер», – зіркотою сказав Бінго. «Він, він і є!» «Берті старий», – сказав Бінго, ніжно поплескуючи мене по плечу. «Готьомся, ми ж з тобою разом навчалися». «Гаразд, згоден!» От ти молодець, завжди знав, що на тебе можна покластися». Вона чекає нас унизу в холі, заберемо її і одразу рушимо на паунс бігади. Раніше мені доводилося бачити нову дружину Бінго лише в уніформі офіціантки, і я очікував, що на честь шлюбу вона вбереться у щось кричуще. Перший промінь надії за весь цей час пробився до мене в душу, коли я побачив жінку, одягнену з бездоганним смаком, стримано, нічого показного. Дивлячись на неї, можна було подумати, що вона прийшла просто з Берклі-сквер. «Люба, це мій старий приятель Берті Вустер», – сказав Бінго. «Ми з ним разом навчалися в школі. Правда ж, Берті?» «Разом, разом», – сказав я. «Дуже приємно познайомитися. Ми, здається, е, ми якось обідали разом». «Так, правильно. Мені також дуже приємно». «Мій дядько просто обожнює Берті», – пояснив Бінго. Тому Берті поїде з нами і спробує підготувати ґрунт. «Гей, таксі!» Дорогою ми майже не розмовляли. Усі почувалися ніяково. Нарешті таксі зупинилося, і ми вийшли біля вігваму старого Бітлшема. Я залишив Біно з дружиною в холі, а сам піднявся в гостину, чекаючи, поки Дворецький доповість про мене господарю.